п'яному смершівцю. Найнято мною під воду, тим часом спустилася з гори кучерявого. Я пішов за нею повільно, боязко, майже без надії, але в долині несподівано знайшов сліди від сани і возів, помітив протоптані в снігу стежки, впізнавав колишні вулиці, які значилися в тодішньому житті хатами і садками, а тепер не зграбними, а ледь піднятими над землею химерними покрівлями, більмастими віконечками, заскленими уламками шибок, обогами димариками, змайстрованими то з старого відра, то з ржавою консервної бляшанки, то з цинкової гарматної гільзи. І дим і з-під землі, і навіть пахло чимось знайомим і смачним, і люди стали траплятися мені назустріч. Але я не знав нікого з них так само, як ніхто не знав мене. І коли я питав про матір, то на мене дивилися я хоч і без підозри, але з неприхованою цікавістю і з подивом, і забували навіть відповісти. А тоді, схаменувшись, мерщі і бралися пояснювати, і готові були навіть провести мене, показати. «Сміяниха! А он же тамички, у неї землянка боком до вулиці». В поперек стоїть. Демар з ринви. У сміянихі хату, як хриці, спалили, то все згоріло, а шматок ринви сарайчика уцілів. Ото і згодилося. Тільки ж сміянихів вдома не застанете. Вона в нас бригадиром. Мабуть, у степу або на фермах. Де ферми? А біля круглого. В землянках і корови, і свині, і вівці». А контора в хаті сіроку, хата під черепицею і не згоріла. Там і контора, і Левченко живе. Новий наш голова. А ви хто будете і як? Я не відповідав, тільки питав. Про Григоровича спитати не наважувався, чомусь вважав, що одразу довідується, хто є, яке відношення маю до Оксани. А тоді й не знати, як зі мною поведуться і що скажуть, адже Оксана чомусь не відповідала. На жоден мій лист. Тому спитав про Марка. Малий, а в школі ж. Школа в набоченій хаті тепер, ота що під бляхою. На боку бомбою вбили ще в сорок первому. Жінка виїхала до дітей у город, а в хаті стояли хриці зі своїм штабом. Тому і не спалили. Не встигли, значить, тепер у одній половині сільрада, а у другій школа. На три зміни по два класи. Я знайшов мамине підземне житло і безпорадно став перед східцями, які вели заглибину до маленьких дверцят, збитих з таких-сяких дощочок. Мабуть, вони не були замкнені, бо не видно ніякого замка. Та й що тут замикати? Але я нерішуче стояв перед землянкою, охоплений якимось майже неземним страхом. На війні солдат ховається в землі від смерті і робиться охоче з надією і вдячністю. Тоді ми входили в землю, щоб уцілити і жити на ній, а тепер, коли зникли всі загрози, спускатися під землю означало, мовби би, добровільну смерть. І як же це і чому? Вже понад два роки минуло, як визволено моє село, а тут і досі, мовби би, війна. Коли ж згадати, що вже повсюди мир, то ця війна стає ще страшнішою. А висока сива жінка, в ниночкому чоловічому сирітці, в незграбних чоловічих чоботях бігла розпатланою вулицею, кинулася мені на груди, притиснилася худим кислявим тілом, безсило обіймала тремтячими руками: "Сину, синеньку, синочку, мамо". І коли йшов до училища, і коли приїздив у Сороковому, була мама молодою по жіночому м'яко-круглою і незабутньо теплі її обійми пам'ятав усю війну. А тепер це майже незнайома стара жінка, худе кисляве тіло, і давнє тепло лишилося тільки в голосі. Та й то не все, самі крихти від того, що було колись. «Мама, що з вами? Живемо в землі? Чи можуть люди жити в землі? Адже тільки вмирати?» В землянці маленька частина світу, врятованого від понищення. Барвисті ряденці на глиняній призбі, на ослоні й на долівці, подушки.